21. fejezet Az ostrom Alig, hogy szilver eltűnt, a kapitány, aki addig minden mozdulatát szemmel tartotta, visszafordult felénk a ház belsejébe, de senkit sem talált a helyén gray kivételével. Ez volt az első alkalom, hogy haragban láttam. Örség! ordította, mire mindnyájan visszaosontunk a helyünkre. Gray! mondotta. Föl fogom jegyezni a nevedet a naplóba. Te vagy az egyetlen, aki teljesítette a kötelességét, mint derék tengerészhez illik. Trellóni lovag! Csodálkozom az önviselkedésén, uram! Doktor! Azt hittem, hogy ön egyszer a király kabátját viselte. Ha Fontenay mellett is így teljesítette a kötelességét, akkor jobb lett volna el sem mozdulni hazurról. A doktor őrséget üstént elfoglalta helyét a lőréseknél. A többiek pedig serényen töltötték a fölös fegyvereket, Mindegyiknek a vérpiros volt az arca, azt gondolhatjátok, és szerettek volna a föld alá szégyenükben. A kapitány egy pár pillanatig szótlanul nézett maga elé, aztán megszólalt. Barátaim, Silver megkapta a magáét, szánt szándékkal forráztam így le, és nem telik el egy óra, amint mondotta, itt lesznek a nyakunkon. Mi sokkal kevesebben vagyunk, azt nem is kell említenem, viszont védett helyről fogadjuk a támadást, és egy pár perccel ezelőtt még hozzátettem volna, hogy fegyelem is van köztünk. Nincs tehát okunk ételkedni benne, hogy elfogunk bánni velük, csak akarni kell. Aztán körüljárt, és látta, hogy minden rendben van. A ház két keskenyebb oldalán, keleten és nyugaton csak két-két lőrés volt a falban. A déli oldalon, hol a pitvar állott, szintén kettő, az északi oldalon azonban öt. Kerek húsz muskéta állott hetünk rendelkezésére. A tüzelőfát módra négy halomba raktuk össze, mindegyiket egy-egy fal közepe táján, és mindegyiken elegendő lőszert és négy töltött fegyvert készen a védők keze ügyében. Középen voltak sorba rakva a kardok. Dobjátok ki a tüzet, parancsolta a kapitány. A levegő már fölmelegedett, és semmi szükségünk rá, hogy a füst elhomályosítsa a szemünket. Trelawney lovak saját kezüleg cipelte ki a vasrostét, és az izzó parazsat befötte homokkal. Hawkins még nem reggelizett. Hawkins, lásd el magad, és rögtön vissza a helyedre, ott is elköltheted, folytatta Smollett kapitány. Hunter, egy kis pálinkát minden embernek. Míg ez megtörtént, a kapitány elkészült a fejében a haditervvel. Doktor, ön foglalja el az ajtót, de vigyázzon, hogy ne kapjon lövést. Maradjon a házban és tüzeljen a pitvaron keresztül. Hunter, maga foglalja el a keleti oldalt itten. Joyce, maga odaálljon nyugatra, fiam. Trelawney lovag, ön a legjobb lövő, ön és Gray foglalják el az északi oldalt az öt lőréssel. Innen fenyeget a legnagyobb veszély. Ha el tudnak jutni idáig, és a saját ablakainkon keresztül ránk tüzelnek, akkor benn vagyunk a csávában. Hawkins, mi ketten nem sok vizet zavarunk a tüzeléssel, mi itt hátul maradunk és segédkezünk a puskák töltögetésében. A kapitánynak igaza volt, a levegő kezdett fölmelegedni. Alig, hogy a nap fölkapaszkodott a bennünket körülövező fák tetejére, minden erejével ráfeküdt a tisztásra és egy hörpintésre fölszívta az összes párát. Csak hamar a homok fölött aszaló forróság terpezkedett, és a gyanta olvadásba ment át a házunk fenyőgerendáin. A zubbonyok és kabátok lekerültek a testünkről, az inget föltéptük a nyakunkon, és válik föltűrtük a karunkon. Mindenki ott állt az őr helyén, a hőség és a megfeszült várakozás lázában. Elmúlt az egy óra. Ördög vigye, szólt a kapitány, így elugnjuk az életünket, Gray, füttyensd ide őket. Ebben a pillanatban valóban észrevettük, hogy valami készülőben van. Kérem, uram, szólt Joyce. Ha meglátok egyet, rögtön tüzeljek? Nem így parancsoltam, kiáltott rá a kapitány. Igenis, uram, válaszolt Joyce rendületlen nyugodt udvariasságával. Egy darabig ismét csönd volt, de ez a kis párbeszéd fölvillanyozta a szemünket és fülünket. A lövészek tüzelésre kész fegyverrel, a kapitány a ház közepén összeszorított fogakkal, homlokán csuparánc. ránc. Így telt el néhány másodperc, mikor Joyce hirtelen fölkapta a puskáját és elsütötte. Alig, hogy a csattanás elhangzott, megjött rá a válasz kívülről egy elhúzódó sortűz alakjában, Lövés-lövés után, mint egy csapat vadlúd a palánk minden oldaláról. Néhány golyó a gerendaházat érte, de egyik sem csapott be, és amint a füst eloszlott és tisztán láthattunk, a palánk és a körülötte lévő erdő olyan nyugatnak és elhagyatottnak tűnt, mint az előtt. Egy ág sem mozdult, egyetlen fegyvervillanás nem árult el ellenségeink közelségét. Eltalálta az illetőt? kérdezte a kapitány. Nem, uram, válaszolt Joyce. Legalábbis nem hinném, uram. Csak mindig az igazat. Az a legjobb, dörmögtöz molett kapitány. Tördj meg azt a fegyvert, Hawkins. Hányan lehetnek az én oldalán, doktor? Megmondhatom pontosan, szólt lépzi doktor. Három lövés esett erről az oldalról. Láttam három villanást. Kettő szorosan egymás mellett, egyet távolabb nyugat felé. Három, ismételte a kapitány. És hányan önnél trelóni lovag? De erre már nem volt olyan könnyű a válasz. Észak felől igen sok lövés dördült el. Hétre becsülte a lovag, nyolc vagy kilenc grey számítása szerint. Kelet és nyugat felől csak egy-egy lövés érkezett, nyilvánvaló volt, hogy az ostrom észak felől fog történni, míg a többi három oldalról csak színlelt támadással fognak bennünket nyugtalanítani de Smollett kapitány nem látott okot, hogy megváltoztassa az elrendezést. Úgy okoskodott, ha a kalózok átjutnak a palánkon, akkor elfoglalnak minden védtelen lőrést, és úgy durantanak le bennünket, mint a patkányokat saját erősségünkben. Nem is maradt sok időnk az okoskodásra. Hirtelen hangos hajrával egy kis csapat kalóz rohant ki az erdőből, az északi oldalon, és egyenesen neki a palánknak. Ugyanabban a pillanatban a tüzelés megint megindult a fák közül, és egy puska golyó keresztül süvített az ajtó szilánkokra tépve a doktor muskétáját. Az ostromlók majmokként vetették át magukat a kerítésen. A lovag és gré újra meg újra tüzeltek, három ember elesett, egyik fejjel előre a tisztásra, kettő hátra a palánkon kívül. De ezek közül az egyikben úgy látszik sokkal több kárt okozott az ijettség, mint a golyó, mert egy szempillantás és megint talpon volt, homlok iramodva vissza az erdőbe. Kettő fűbe harapott, egy megszaladt. Négynek sikerült megvetnie a lábát a palánkon belül, míg az erdő védelme alatt heten vagy nyolca, mindegyik úgy látszik több puskával fölszerelve, szüntelen tűz alatt tartották a házat, bár semmi kárt nem okoztak. A négy támadó, akik átjutottak a palánkon, egyenesen nekirohantak az épületnek, Nagyot kurjant szaladás közben, míg a többiek a fák közül visszajövöltöttek bátorítva őket. Néhány lövés esett részünkről, de annyira izgatottak voltunk, hogy egyik sem talált. Egy pillanat alatt a négy kalóz fönn volt a bucka tetején a nyakunkon. Job Andersonnak, a csónakmesternek a feje megjelent a középsül űrésnél. – Rajta, fiúk, rajta! – ordított a hangon. Ugyanabban a pillanatban egy másik lázadó megragadta Hunter puskáját a csövénél, kicsavarta a kezéből, keresztül taszította a lőrésen, és egy szédítő ütéssel úgy vágta vele melbe a szegény embert, hogy eszméletlenül elterült a földön. Az alatt egy harmadik sértetlenül megkerülte a házat, hirtelen az ajtónál termett, és a Hangyárjával nekiesett a doktornak. Egy perccel előbb még fedezékből tüzeltünk egy védtelen ellenségre, most mi voltunk oltalom nélkül, és nem tudtunk egy lövés sem viszonozni. A ház tele volt füsttel, aminek részben megmenekülésünket köszönhettük. Kiáltások, nagy zavar, villanások és pisztolydörrenések, aztán egy hangos felhördülés zúgott össze-vissza a fülembe. Kifelé, legények, kifelé, és odakűnnek, őket, a kardokat, kiáltotta a kapitány. Fölkaptam egy spádét az asztalról, és valaki mellettem megragadott egy másikat, miközben majd levágta az ujjamat, de én alig érezve a sebet, kirohantam az ajtón keresztül a tiszta napfényre. Valaki a sarkamban volt, de nem tudom kicsoda. Előttem a doktor lefelé kergette a támadóját a lejtőjén, és éppen, amint a tekintetem ráesett, lecsapott rá a kardjával, úgyhogy az kapálózva hanyat vágódott egy hatalmas vágással az arcán végig. – A ház körül, legények! A ház körül! – kiáltotta a kapitány, és a nagy zűrzavar ellenére is észrevettem valami változást a hangjában. Gépiesen engedelmeskedtem, kelet felé kanyarodtam, és fölemelt spáldéval megkerültem a ház sarkát. A következő percben szembe találkoztam Andersonnal. Nagyot üvöltve megforgatta hangzárját a feje fölött, hogy az megvillant a napfényben – Annyi időm sem volt, hogy megijedjek, mert amint a fenyegető csapás előtt félreugrottam, lábam megcsúszott a puha homokban, és lebukfenceztem a lejtőn végig. Mikor először kirohantam az ajtón, a többi kalóz már megrohanta a palánkot, hogy végezzem velünk. Az egyik a fején egy piros háló szájában a hannzsár éppen megjelent a kerítés tetején, és átvetette egyik lábát. Nos hát olyan rövid ideig tartott az egész, hogy mikor talpraugrottam, még mindenkit ugyanabban a helyzetben láttam, a vörös sipkás fickót, amint félig átmászott a kerítésen, egy másikat pedig, amint éppen kidugta a fejét a palánk tetején. És mégis ebben a szempillantásban eldölt a harc, és miénk lett a győzelem. Gray, aki a sarkamban volt, levágta a testes csónakmestert, mielőtt még előbbi ütését megismételhette volna. Egy másikat a lőrésnél durrantottak le abban a pillanatban, amint be akart tüzelni a házba, és most éppen a páráját adta ki, kezében a még füstölgő pisztolyjal. Egy harmadikkal, amint észrevettem, a doktor végzett egyetlen csapással. A négy közül, akik átjutottak a palánkon, csak egyik maradt épségben, az itt hagyta a spádéját a harcmezőn, és éppen sebben lobbal igyekezett vissza a kerítésen, nyomában érezve a halált. Tüzelj! – Tüzelj a házból! – kiáltotta a doktor. – És ti, fiúk! Vissza a fedezékbe! De senki sem fogadta meg a szavát, egyetlen lövés nem esett többé. Az utolsó támadó is elillant, és eltűnt a többiekkel a fák mögött. Három másodperc múlva az egész ostromoló csapatból nem maradt más hátra, mint öt halott. Négyen a palánkon belül, egy kívül. A doktor, Gray és én teljes iramban rohantunk vissza a házba, mert az élve maradt lázadók egy megint fegyvert ragadhattak, és a tüzelés újra megindulhatott volna. Közben a ház belseje némiképpen megtisztult a füsttől, és tisztán láthattuk magunk előtt a győzelmünk árát. Hunter a lőrés mellett feküdt, még mindig kábult állapotban. Joyce ugyanott keresztül lőtt fejjel. Meg sem mozdult többé. Középen a lovag a kapitányt támogatta. Egyik sápadtabban a másiknál. A kapitány megsevesült, szólt Trelawney lovag. Megszálltak a bitangok? kérdezte Smollett kapitány. Már akik tudtak, legyen nyugodt, válaszolt a doktor. De öten itt hagyták a fogukat s nem fognak többé szaladni ebben az életben. Öten! Kiáltott fel a kapitány. Ez már jobb. Maradtunk négyen kilenc ellen. Sokkal jobb arány, mint ahogyan kezdetben volt. Heten voltunk akkor tizenkilenc ellen, vagy legalább így gondoltuk, ami egyre megy.